بسيطة حضرة النبي محمد المستفى صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وعلى أصحابه الكرام الفاتحة أعوذ الله من الشرطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إياها العبد وإياها السعين نفس راته المسكين رات الرحيم العنس عليكم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassallallahu alaihi wa ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa tabihi almu'in Alhamdulillah lama terkemu dalam pengajian kita pada pagi ini pagi ini saya belum sempat serahkan nota kepada pihak masjid jadi belum bincang pada kata daripada saya, bahagian insyaallah saya akan terangkan dan jangan, jangan dicam itu sekali lagi daripada muta dan tamu terus. Hari ini saya akan terangkan kelebihan bermukim di Mekah atau duduk di Mekah dan kewajiban thawaf wada' atau tawak selamat tinggal bagi orang yang hendak meninggalkan Mekah. Tanah Haram, Mekah adalah tempat yang paling kunci dan mulia dari bumi Allah ini. Al-Makadul Muqarramah. Khususnya Al-Haram. Kawasan Tanah Haram. Dia ada tempatannya yang tertentu. Ya. Kalau kita mengikut jalan biasa kita pergi Mekah. Sekarang ni kita pergi masuk Mekah ni ikut jalan atas. Ya, highway. Dulu jalan bawah tu. Ya. Ada ha, ada gerbang yang menunjukkan kawasan tanah Haram Ya, ada kawasan. Ha, yaitu tanah yang tidak boleh dicurugi, tidak boleh dibuat sebarangan, kawasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Mekah tu ada beberapa tempat yang saling abdal lebih abdal dari yang satu lebih abdal dari yang lain. Yang pertama sekali kawasan gerbang, ya Kawasan Kaabah Besar, itu yang paling asal. Kemudian diikuti oleh kawasan Masjidil Haram, ya, kerana Kaabah itu ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu yang kedua asal. Kemudian diikuti oleh tanah haram, yang tiga asal, kemudian kawasan Mekah. Jadi Mekah tidak cuma tanah haram, ya, bukan seluruh Mekah. Tanah Haram. Jadi Mekah, tanah Haram, kawasan Masjid Haram, Kaabah Baiklah, itu ada di atau kelebihannya antara satu sama lain. Ya. Jadi yang abad sekali di muka bumi ini tanah Mekah dan dari tanah Mekah yang abad sekali tanah Haram dan dari tanah Haram yang abad sekali Masjid Haram, dan dari Masjid Haram yang Allah sekali Kaabah Ya. kemudian perkataan Al-Masjidil Haram ada matanya dimaksudkan masjid itu sendiri dan ada matanya dimaksudkan tanah haram ha, jadi Al-Masjidil Haram adakala dimaksudkan masjidnya dan adakala dimaksudkan tanah haram itu mengikut maksud dan tujuan dari ayat yang menerangkan Al-Masjidil Haram kita kalau firman Allah Subhanahu wa taala innama al-musyriquna najasun fala yaqrabul masjid al-haram sesungguhnya orang musyrikin itu najis yakni sebab mereka fala yaqrabul masjid al-haram mereka tidak boleh hampir ke Masjidil Haram masuk Masjidil Haram tu bukan masjidnya kawasan haram Masjid itu jauh lagi dari kawasan haram, tapi kawasan haram itu tak boleh dekat. Kalayak Arabul, Masjid Haram, Masjid Haram, maknanya kawasan Masjid Haram, kawasan tanah haram tak boleh mereka dekat. Ya? Jadi Mekah tempat yang paling agung. Selain daripada pusara yang mengandungi jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya? ulama ada membincangkan mana lebih abbas, Makkah atau Madinah. Makkah atau Madinah Sebahagia ulama mengatakan Madinah lebih lebih awal Kenapa? Kerana Nabi pilih masa akhirnya duduk di Madinah dan bapak di Madinah Dan ada yang mengatakan Mekah lebih awal Setelah berbincang panjang lebar dengan dalil, dengan bukti, dengan keterangan Ada perbincangan panjang lebar Keputusannya diambil Ialah Mekah lebih awal Kerana dalil-dalil yang Mekah lebih awal memang banyak kerana ada Kaabah, tetapi kawasan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pusara Nabi Muhammad itu sendiri lebih agung daripada dari Kaabah daripada apa? mengandungi jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi besar Muhammad lebih mulia, yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah. Ya? Makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada Kaabah. Insyaallah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tapi tidak pula kata Nabi Muhammad lebih mulia daripada Kaabah Baitullah. Nabi Muhammad tak tawaf tak apa ke tidak pula begitu. Ada ya? ha, orang faham aku lebih mulia tu tak apa-apa. mustahil macam itu cerita. Ya, itu orang silap. Seperti itu. Kisah. Nabi Muhammad paling mulia daripada Kaabah tetapi beliau itu juga sallallahu alaihi sallam, juga tawaf ke Kaabah, beliau hadar aswat dan sebagainya. Sebab itu ulama mengatakan al-hadar al aswad itu bukanlah sebarang hajar Bukanlah sebarang bahasa. Kalau sebarang batu... Batu-batu biasa saja Takkan Allah Taala nak suruh Nabi Muhammad... Cium hadar Allah. Sebab Nabi Muhammad sudah mulia... Mulia... Ah, Jadi menunjukkan batu juga batu mulia. Sebab yang akan menciumnya semua orang mulia. Dan Seri Naumah dia menurut tak... Bila nak cium hadar Allah. asul Dia kata aku tahu lah kau hanya batu saja. Tetapi kalau aku tak dengar Nabi Muhammad mencium kau... Aku tak cium kau. Jadi mana dia? Kerana kereta... Nabi Muhammad SAW abadan Nabi Muhammad. Ada itu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang maksamnya muka bumi ini yang paling abad sekali kawasan makam Nabi SAW besar yang tu aja. Yeah, world. Kemudian kaabah, kemudian masjid Haram, tanah Haram dan yang lain-lain. Ya Kemudian di muka bumi seluruhnya dia. di mana-mana saja. Mana tempat yang sudah jadi masjid, itu lebih abdal di kawasan. Ini. Jadi kalau kita masuk satu kampung, kita kan mana Kawasan yang lebih abdal, kawasan kampung mana yang lebih utama? Masjidnya lah. Oh, mana kawasan masjid itu lah yang paling abdalnya. Kan? Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh An Nasa'i daripada Abdullah bin Adil Hamra' Azza Wa Jaluh, bahawasannya ia berkata, telah didengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata semasa bergerak bersedia hendak balik ke Madinah setelah menunaikan umrah bapa ketika itu bergerak berada di atas kenderaan apa kata Nabi, wallahi, inna kalayir arzillah wa'habu arzillahi ilallah walaula anni akhiru minki ma kharistu ini hadis Nabi artinya demi Allah datung gunung kau adalah sebaik-baik bumi dan paling disindir oleh Allah. Kalaulah aku tidak dipaksa keluar daripada aku, so aku tidak keluar. Ha, itu kerana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah meninggalkan Mekah. Ya? Ha, Kadang-kadang Nabi berhijrah meninggalkan Mekah dalam sebab sejarah, ya? ha, sebab perkara perkara yang berlaku, yang mereka cuba agama dan sebagainya. Nabi berhijrah dan hijrah dan itu sendiri sebenarnya ada hikmat yang besar. Ya? Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hikmat yang besar. Yaitu yang penting sekali, Nabi dapat menyebarkan dakwah Islam yang dengan lebih senang dan lebih mudah disokong oleh orang-orang Madinah, ya kerana orang Mekah pada mulanya memang susah nak menyokong Islam. Mereka hanya yang tadi bakir masuk Islam kemudian setelah kira-kira 8 tahun. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pergi apa namanya membuat tabah Umrahnya. Dia ya, ceritanya begini. Iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini kita bawa cerita daripada awal mulanya Nabi berhijrah tu Nabi Mula-mula menyiarkan agama Islam ini di Mekah Dan Nabi sangat-sangat berharaplah kalau orang Mekah ni menyokong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sama-sama menyebarkan ta'wah Islam ni. Tetapi ternyata orang Mekah ni menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikutnya hanya beberapa orang sajalah yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Ya. Kemudian Nabi mengharapkan pula kalau ada lain orang yang dekat dengan Mekah Kerana dakwah Nabi memang begitulah. Ya, daripada dakwah di kalangan keluarganya yang terdekat, kemudian keluarganya yang jauh, kemudian orang Mekah, kemudian orang lain. Kemudian orang lain. Ah itu dakwah ikut step-step, ya. Ha, tapi orang Mekah tak ada sambutan. Nabi pergi ke Bait. Timur Mekah, orang Bani Zakrif, pun tak ada sambutan. Dan Nabi memikirkan siapa orang yang akan menyokong. Dan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mencuba kalau-kalau orang yang datang dari Mekah ni dapat menyokong perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ha, itulah pada musim haji Salah satu musim haji tu Nabi SAW ASL masuk ke dalam ruang Pemang Itulah kemah orang-orang Madinah Dan orang Madinah Terus memeluk Islam Yang, yang dijumpai di kemah Tak ada banyak masalah lagi Kerana mereka memang Membentuku Kalau ada orang, orang nak memimpin mereka Dan memperkuatkan pendudukan mereka di Madinah ya. Mesti dipetikkan sebeza Mereka beriman dan Nabi cukup kamera cukup senang hati dan mereka berjanji mereka akan siaparkan ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan mereka balik mereka beritahu kepada orang Madinah kaum mereka bahawa inilah cucu Abdul Muttalib ini menjadi nabi dan rasul yang akhir sekali lagi ikut semua jadi ikut Kebanyakan. akan jadi tahun yang kedua datang segolongan lagi Tahun yang ketiga datang segolongan lagi dan situlah orang Islam mula berjejak di Madinah dan di sana aman. Ya Dan banyak orang-orang Islam tak ada senangat. Dan Nabi Suhaib Islam menunggu berita dari Allah Sampailah datang izin Allah Taala yang Nabi boleh berhijrah ya. Cuma di sini saya nak ceritakan sebahagian daripada Cerita hijrah Nabi Sebelum Nabi berhijrah Keluarga Nabi yang pada masa itu yang masih tinggal Beberapa orang saja Ketuanya bapa saudara Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saudara Al-Abbas pada masa itu dia belum Islam. Pada masa Nabi Muhammad tu dia belum Islam. Dan dia seorang ahli perniagaan yang masyhur di Mekah. Dia mendengar Nabi Muhammad dah nak berhijrah. Dia datang jumpa Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Kenapa kau nak berhijrah? Apakah kau fikir orang-orang di Madinah tu boleh, boleh membantu engkau? Boleh membantu engkau?" Ah, sebab pada masa itu Orang-orang yang orang, -orang Arab tu Tak mudah nak keluar pergi ke negeri lain Kerana mereka itu kuat dengan keluarga mereka Dengan orang-orang mereka Kalau pergi ke negeri lain merantau ini, Kira lemah Jadi Al-Abbas kata eh, Al-Abbas kata pada Nabi SAW Bagaimana menentukan kau putus azam Kata Nabi begitulah. Al-Abbas berkata kalau ada orang-orang Madinah tu datang nak jumpa aku tak jumpa mereka nak tanya bagaimana pendirian mereka terhadap mereka. Nah, itulah katanya pada persatuan Al-Hakabat yang kedua dalam perjalanan. datang ketua-ketua dari Madinah nak mempertekankan kepada Nabi minta Nabi hijrah ke Madinah nak menggesa Nabi hijrah ke Madinah Al-Aqabat pun datang jumpa mereka apa kata abah? Ini Muhammad anak saudara kami. Dan Muhammad ini masih buat di Mekah ni dengan adanya kami. Dan kami masih boleh memberdakahkan dia di Mekah. Ini dia dekat ibu satu. Tapi itu demi keluarga, ya, saudara. Tapi kamu nak ambil mau dia datang, di tempat apa? Kalau kamu nak menyesiakan dia, tunggu sekejap saja kamu nak mempertahankan atau apa nanti dia terbiar di tempat kamu, biarlah dia terbiar di tempat di sini. Hancar. Tapi kalau kamu berjanji akan mempertahankan dia, ya. ya. kami akan merasakan. Ya. Jadi orang-orang Madinah ini berjanji. Ya, berjanji. Dan orang Arab ini sangat menghormati jadinya. Pegang pada janji. Mereka janji mereka akan mempertahankan Nabi Muhammad lebih daripada mereka mempertahankan diri mereka dan ibu bapa mereka. Haa ah, itu. Terjanji mereka. Jadi. Kami yang akan mempertahankan. Jadi sebab itu ada setengah-tengah orang Madinah tu. Bila bercakap dengan Nabi. Dia berbahasa. Abi Itu permulaan bahasa cakap dengan Nabi fidaka ya. abi wa ummi maknanya tebusan mulah ayah dan ibu saya maknanya kalau apa-apa jadi pada saya pada tuan kalau saya perlu tebus dengan bapa saya tebus dengan bapa saya dengan mak saya ah ha, itu kita cakap dekat fidaka abi wa ya. ummi ya. ah ha. eh ini kalau kita cakap orang besar apa macam ya. raja daulat orang sultan sebagainya kan sebelum cakap ada apa-apa tapi mereka cakap dengan di Tidak beda semualah kebahagiannya Tidakkah Nabi Muhammad? Ayah dan ibu saya jadi kebutan tuan. maknanya kalau apa-apa hal berlaku, saya sebut tuan dengan bapak dan ibu Itu memang mereka bersebut ya Jadi kata-kata Abbas, kalau begitulah keadaan kamu, saya akan benar kembali. Tak boleh dia. Kemudian mereka bertanya, bagaimana pula dengan anak saudara tuan Nabi Muhammad? Kalau agak tidak kuat balik ke Pekah, dia nak balik Pekah. Dia berkata bagi kita. Nabi kata tidak hidup dah hati saya sama-sama kamu orang Madinah. Sebab Nabi SAW... bila okay. pindah dari Mekah ke Madinah terus pergi ke Madinah, ustaut di Madinah, ...jadi orang Madinah. Padahal Nabi orang. Ah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Episod itu bila Nabi buat umrah al-Qada'. Ya, umrah Qada', Nabi ada tabah umrah. Umrah yang mana? Yaitu Nabi nak buat umrah pada tahun 6 Hijrah. Disahat, tak dapat masuk Langsung dibuat pergantian Bedaidia nah, Satu dari putih pergantian Bedaidia Nabi tak boleh masuk Mekah tahun Mesti balik Pasal orang uh, kuris, kisir-kisir nak jaga Kisir mereka, kisir mereka, mereka Baruak mereka, kita dah bilang nak masuk Tak boleh masuk, kalau kau masuk kita malu, tak dah masuklah, Balik lain tahun, nah, lain tahun boleh datang nah, Jadi Nabi, Nabi datang Lain tahun, bawah yang berikut nah, Itu Omrah uh, Babak Tahun 7 Tahun laba Nabi datang lagi bukan umrah qada tetapi terus lalu ke Mekah kerana mereka berjual perjanjian damai orang Quraisynya ah ha, tak lama. Ha, jadi itulah dikatakan umrah qada Nabi. Jadi apa kata Nabi bila nak balik dari umrah qada? Ha, itu. Ya atas kemeraat. Nabi cinta ke Mekah. Kata Nabi, Demi subuh. Wallah Demi sungguh innaka la khairu ardhillah sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah hai Mekah Nabi bercakap dengan bumi Mekah engkau sebaik-baik bumi Allah wa ahabbu ardhillah ila dan paling dicintai dari bumi Allah oleh Allah jadi Allah cinta paling cinta kepada kota Mekah Kalaulah tidak kerana aku dikeluarkan darimu, aku tak keluar. Keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku kena keluar darimu, aku terpaksa keluar. Tapi kenapa buat tinggal balik lagi kerana sudah jadi. Pulak dengan orang sana membalas kesediaan orang sana tetap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dalil yang menunjukkan makhluk itu kalian mulia dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, nak meninggalkan Mecca nak berhijrah sebelum kita aku ya. ah, tak berhijrah sampai ke Madinah tapi hati Nabi ni ingat Mecca sampai di Madinah apa kata Nabi berdoa kepada Allah Allahumma habib idayya al-madinah kaba habbas da'ilayya masjid al-kaba khala Nabi Muhammad SAW Nabi bersabda, Ya Allah, cintakanlah aku ke Madinah. dengan Madinah. Eh? Sebagaimana aku cinta Makam. Ha, jadi lepas itu Nabi cinta Madinah. Ya? Jadi keputusannya, bahawa Makam semulia mulia, mulia bumi Allah. Selain ya? dari Makam Nabi Muhammad Wasallam. Kemudian ada ketinggahan ulama. Mana lebih akhbal, mati di Makam atau mati di Madinah? Banyak ulama mengatakan mati, mati di Madinah lebih afdal dari Madinah di Mekah. Kerana di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ramai sahabat-sahabat Nabi yang dikebumikan di Al-Baqi' atau di kuburan Madinah. Nah. Tapi ada juga yang mengatakan afdal mati di Mekah. Wala macam mana pun, sama ada di Mekah atau di Madinah, ini adalah satu kelebihan siapa yang dapat meninggal di tana bukan sebarang orang ni yang dapat meninggal di sana. Kalau dah meninggal kat sana dah tanda baiklah alhamdulillah wa kafimah Allah taala ambil rohnya di tempat yang balik mulia. Itu satu keuntungan ya. ah, kalau ada orang yang meninggal di Madinah dari keluarga kita atau apa yang mengerjakan haji Janganlah kita terlalu setia oh, Janganlah kita kata insya Allah Ini tempat yang paling mulia yang Allah Ta'ala pilih Duduk dengan sahabat-sahabat Nabi Dekat sana, dekat tempat di surga lah Kiranya pun Ah, ha. Ini tempat mati ni pun ada Pilihan-pilihan kalau kita boleh mati Tempat-tempat yang baik, supaya boleh yeah? Dan janganlah susah payah Kalau mati di Mekah, di Madinah Nak bawa balik pula ke sini, buat apa Tak lebih apa? Kerana ada juga peristiwa, ada keluarga yang kata kita nak bawa balik-balik mayak kita ke Singapura. Buat apa? Orang ada percinta-cinta kalau boleh nak pergi sana. Kalau boleh dari Singapura pindah ke sana, nak datang ke sana. Semua tak boleh saja lah. Dari iji undang-undang pun tak boleh. Dari segi hukum pun tak boleh. Kecuali kalau dekat. Kata ulama, kalau dia tinggal dekat dengan kota Makkah dan kota Madinah, boleh. Diangkat untuk dimakamkan di tempat yang boleh. Tapi kalau jauh tak boleh. Ha, ah, kita kalau aku dah tinggal kat sana alhamdulillah tempat yang paling baik. Ah, ha? ha, dan ada pula orang mengatakan ah ha, kita tak boleh cita-cita nak mati ke Mekah. Kenapa tak boleh? Cintalah kepada Allah subhanahu Subhanahuwataala. Buatlah orang-orang tadi Kita cita nak mati di Mekah, tak mati di Mekah tempat tu payah kuliah dia Kita kat dalam dunia ni nak pergi rumah pun nak tengok kawasan jiran yang lain ai Hah? Ha? Nak duduk sekejap juga. Ah, ha, kalau duduk dengan dalam kawasan jiran tak bagu kita cukup. Kita itu tengok orang baik-baik, orang yang educated, orang yang sihat, apa? berdisiplin duduk di situ amanlah kita. Ini ke pula alam barzah kalau kita duduk di tengah hobi karena masjid ini masjid sana, tersusah gitu. Ya. ya. Ini duduk di, tengah, di kawasan kawasan yang mulia, kawasan-kawasan yang baik. Hadirin Rasul sallallahu alaihi wasallam tempat ya, yang paling mulia. Ha, ini muka bumi ya Allah taala beri ya. Ah ha. alhamdulillah. Bercita-cita tu tak apa ya dan. Kalau boleh tapi bukan semua orang boleh dapat. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhi damus wa ma tadri ma kadri nafsun madza taktubu fi qadami fa ma tadri nafsun bi jiwa tak boleh tahu apa akan jadi pada diri dia besok dan tempat jiwa tak boleh tahu di mana dia akan mati. Tengah jiwa Allah sembunyi balik tu, dia tak tahu aja tinggallah ya dan ditempat mana yang dipilih oleh Allah Taala ya. Ha, tapi wala macam mana pun yang pentingnya bagi kita bukan tempat tapi amalnya apa? Kalau kita memang amal baik, Allah Ta'ala akan melihara kita. Di mana tempat kita? Ni enggak? Amal kita. Kalau amal tak baik pun, awak datang dan sempat amal-amal tak baik pun. Bukan saja orang baik-baik ke sini pun kajik-kasar. Dia maksudkan kita sekejur lah. Jadi itu susah. Tapi kalau Allah Ta'ala dah pilih awak di tempat baik, insyaAllah awak dah jawab baik. Ya? Ya? Dalam granit orang yang bermukim di Mekah hendaklah merasa senang gembira suka duduk di Mekah tempat yang boleh baik jangan gelisah ya? jangan terlalu gusar Rasa senang dan menjaga tata tertib tanah suci ini yang menjadikan adab dengan orang daripada golongan ulama' malahan ulama' ulama' besar takut nak duduk kat Mekah ha. takut nak duduk kat Mekah tu bukan pasal tak suka Mekah tetapi kuatir kalau tak terjaga adab di Mekah ha. awak nak tinggal di Mekah kena jaga adab kena jaga peraturan kena jaga disiplin samalah kalau awak duduk dalam kawasan di sana awak bukan saja tapi awak dapat duduk kawasan di sana, ada rumah-rumah di sana boleh duduk di situ, kita berdisiplin lah. ya tak, ha, tak boleh sekarang awak masuk kawasan di sana ada tempat orang-tempat orang, tempat orang ha, boleh jaga, kalau boleh jaga baguslah awak masuk dalam di sana, awak selamat ha, awak tahu di sana kalau tak boleh jaga awak suruh ha, jadi oleh sebab itu dengan tengah ulama Takut nak bermukim di Mekah Bermukim ni maknanya apa tinggal di sana? Ini yang takut ni ulama. Nah, kalau yang tak tahu tu dia sebab Kalau dia buat wang tak berkah, Allah taala kata: "Wahai yang berdusti dengan ilmu, dengan dzikum dan azab alim." Alhamdulillah. Wahai yang berdusti dengan ilmu. Kalau ada sesiapa nak buat kerja ilhad... ...yang kerja menyalahi agama... ...dalam Mekah. Atau orang nak buat kerja zalim... ...dalam Mekah... ...kami rasakan dia azab yang beli. Kata ulama' tafsir... ...azab yang beli dimaksudkan dalam ayat ni... ...azab dalam dunia tu. Sebelum azab akhirat. Kalau dia duduk Mekah... ...dia buat ilhad... Ilhaq itu maknanya apa? Merusakkan agama Allah. Membuat perkara-perkara yang bersesangan dalam agama. Sama ada soal yang hitam, Atau soal soal amal-amal yang kecil. Atau amal-amal yang tak baik. Kita hmm. jaga. Atau buat kejahatan. Mekah itu sempat aman. Tak boleh ganggu binatang-binatang berwarna. Ya tak? Ya tak? Tak melihat bokokokokonya. Ada bukan peraturan peraturan apa? Banyak peraturan. Insya Allah waktu Jadi kalau awak awak tak boleh jaga ya. ni, itu salah juga ya. kan? Tapi kalau awak boleh jaga, ya. dulu. Yang pertama tempat yang paling abang. Yang kedua, ya. awak punya ibadat begitu. Ha. Satu sebagai awak. 100 ribu. Kalau dipati dengan berfak, lain. Dan 100 ribu itu, ini dalam masuk kita tidak diterangkan. 100 kita akan dapat padilannya. Bukan saja di masjid haram, tetapi di kawasan tanah haram seluruh. Tanah haram. Ha. Kalau hukur langkah tanah haram, sembayangnya 100 ribu. Kenapa? Orang yang kaya di luar masjid Haram, tak perhati laku, disebabkan masjid itu boleh dibentuk besar, kan, dibentuk besar, kan, dibentuk besar. Ya, masjid Haram yang ada sekarang ini bukan masjid Haram zaman Nabi Muhammad SAW. So Dan Nabi Muhammad itu kawasan Kaabah tu sedikit aja lebih aja masjid. Sedikit aja. Ya, ah, kawasan yang sekarang ni yang rendah, yang rendah. Ya, itu pun yang rendah tu tak semua. Bukan kita kalau masuk ke tuan-tuan janggul tu, tu kan? Ya. Ah, yang bawah tu, kawasan Kaabah. Jumput tak semua itu pun dah dibesarkan. Ha, itu kasihan macam ni. tapi lepas itu dibesarkan, dibesarkan sekarang berapa orang kita nakkan besar ni? Ha, macam macam nak buat ni. Tambahan itu tambahannya. Jadi itu kelebihan yang berpukim di bekas. Kalau kita boleh jaga, data terkini dan dicemplis. Jadi kalau kita dah dapat untuk kesana, tidak kita rasa bersyukur. Tafsir enam. Ni ni'mat Allah Aku duduk dalam kawasan larangan Allah ha. Dan taklah kita Memperbanyak ibadat Padanya kerana negeri itu Negeri tempat buat ya, Peraturan-peraturan ibadat itu kita kena jaga Oleh sebab itu tak mekar kita lihat. Bila sampai masa supaya Allah akbar Sama masih tutup kedai Sama masih berhenti kerja Sama sekali kita supaya Itu peraturan Ya <tuh> Pernah orang tengah tawar-nawar Tengah tawar-nawar hampir nak jari Dengan nak bayar duit saja Allah, Allah, Akbar Dia putih lah, tahu-tahu Nanti kalau dapat dapat bayar nah. Satu minit saja pun boleh Bayar duit apa? Tidak Ini peraturan kita dulu dalam kawasan Karena haram nah. Tanggung tu Pilih bayar, kalau tidak bayar ya. Bayar duit ya. Dah, Allah, Allah Malah di semakannya kebanyakkan mereka itu sebelum hari satu tu mereka dah tutup. Tiada takwa benda orang kacau nah. ni. pun tu besar semua. Peraturan. Jadi ibadat yang kita boleh buat di sana, apa? dua ibadat yang besar ini bagi kita ini bagi kita orang, -orang yang datang dari luar, Umrah dan Salat. Macam mana? Kalau kita berada di sana setelah mengerjakan haji, dah habis di pantai haji, apa-apa kita nak Kena Kanakkanlah umrah. Ha, itu maksudnya kita senangkan umrah. Ya? Ha, tapi maksudnya mereka tu lainlah. Diorang kadang-kadang ada tengah-tengah pendapat. -tengah Dia kata sudah ada lah, umrah. Tapi sudah. Ha, tapi kita tidak. Kita boleh buat umrah. Kita buatlah. Ya? Dan buat salah. Semayang lah. Semayang di bekerja. Haram. Ya. Cuma di sana ada hilang. Uh, Bersemayankah Atau beromrahkah Ada tengah mengatakan bersemayan lebih abal daripada beromrah Banyak betul ya, Ada tengah mengatakan beromrah lebih abal Tapi di sana ada satu pendapat itu yang saya agak sederhana Bagi orang tua macam kita kalau datang sana Buat orang lebih lebih baik ya? nah, Tapi bagi orang sana sendiri Salah lebih baik pada dia, Bagi dia ya? nah, Tetapi kita tidak tengok keadaan kita kalau kita rasa uzur tak keluar, seolah itu, semayang. Kamu pun, bukan semua orang boleh buat. Ada orang, semayang, semayang. Nah. Dan jangan lupa, kita dapat hazilat omrah. Dengan asa kalau kita duduk di sana. Mesti dah harap. Lepas semayang subuh, terus duduk. Di tempat duduk kita. Ini di sini pun kita boleh dapat hazilat rusuh duduk sifat kaya sampai baik dalam apa nak buat berzikir baca Quran baca doa sampai naik matahari bila naik pada hari terus jejak lagi agak-agak naik satu dua darjah ya 2 minit ke apa sembahyang dua rakaat israk dapat pahala Dapat kala, Omrah. Ha. Itu kita boleh dapat dekat sini, dekat sini. Ha. Karena ada Hadis Nabi Muhammad SAW dalam cara. Ha. Jadi kalau boleh dapat mayat tubuh, jangan bergerak dari tempat duduk terus berzikir, terus berdoa, sampai israf semayang doakan. Alkisah itu dapat Itu dapat fatuk Allah, Omrah. Apa yang kita dapat? Kita untuk -tuk -tuk itu sebab dia tak tahu dia mahu orang ah ah dulu boleh tahan tu dia memang ada tak tahu pada orang tapi pun orang tak ada tak kira ah yang boleh boleh tapi lebihat ini bersalah ni bersolat di masjidil haram dan di sana haram adalah banyak dan besar pahalanya sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam qadus salat fil masjidil Al haram ala ra'ih bi-mi'ati al-fi salas wa fi masjidi bi-alfi salas wa fi masjidi bayt al-masjid bi-hamsi mi'ati salas kelebihan bersalah di masjid Al haram ke yang lainnya ialah 100,000 ribu salas seratus satu zohor di Masjid Al Haram seperti seratus ribu zohor kat sini perikatan lain Al Haram. Wafimat Jihha, wafimat Jihdi di Al Jiswala dan pada masjidku Kubla kata Nabi iaitu Masjid Alina 1000 Jadi kita boleh antara seratus ribu dan 1000 Al Ismail itu lama mengatakan makan lebih abul. Dan di Masjid Al Aqsa, Masjid Al Mabdin, lima kenapa tiga masjid ini ada kelebihan yang begini kerana ketiga-tiga masjid ini adalah dari hasil usaha para ambil masjid haram Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail masjid Nabi Muhammad Nabi besar Muhammad dengan sahabat sahabat Majelis Nabi Dawud dengan anaknya Nabi, solehulah alaihissalam. Ayat al-Qur'an. Dan semua hadis hadis asal yang lain, lafaz al-Ri'alahu illa ila talaat masjid. Masjidi haza, wal masjid al-Haram, wal masjid al-Aqsa. Kata Nabi Masjid Al-Aftar Harganya Tidak wajib dibuat Angkatan pelayaran Melainkan ketiga buah mesin Masjid Al-Hara Dan Masjid Pu ini Dan Masjid Al-Aftar Makna tidak wajib dibuat Angkatan pelayaran ini ialah Kemengkang itulah memang kita wajib Buat angkatan pelayaran pada laqot kita kena pergi haji Kita nak pergi haji wajib walillahil nasi hajil baiti man istata'a ilayhi sabila dan Allah taala telah wajibkan atas manusia untuk mengunjungi rumah ini bagi siapa yang mampu pergi ke sana jadi dah wajib tu Nabi, kalau kita bernazar Bernaza. Kalau sampai hajat kuni, aku akan pergi jarak masjid Nabi. Wajib pergi masjid Nabi. Masjid Haram itu juga. Itu maknanya, latihan berlihar tidak wajib ibuak angkatan belayar, melainkan ketika puak. Jadi kata ulama, kalau awak bernaza nak pergi masjid Haram, mesti pergi masjid Haram. Tak boleh pergi tempat lain sebab tempat lain tak sama dengan masjid haram. dan kalau kita bernazal nak pergi masjid Nabi mesti pergi masjid Nabi kerana tempat lain tak sama dengan masjid Nabi tetapi kita boleh pergi masjid haram ha, masjid haram lebih besar, jadi katalah orang tu bernazal kalau sampai hajat punya aku nak pergi lah ke masjid Nabi Muhammad di Madinah kemudian tak macam mana dia tak sampai ke Madinah dia sampai ke Mekah dia sunaikan Nazar di Mekah inilah Nazar pula sampai ke dia di Haram boleh ha. dan kalau awak ke Nazar nak pergi ke Masjid Al-Aqsa mesti pergi Mestil Haram ya. kalau tak dapat pergi ke Masjid Al-Aqsa boleh pergi ke Masjid Madinah dan boleh pergi ke Masjid Haram jadi tiga Mestil ada Adalah penting pertama ke masjid Haram. Jadi, masjid Nabawi di Madinah, masjid Agung seloksi. Tetapi kalau awak Benazir nak sembahyang di masjid Sultan, kalau sampai lah Azabku ini, aku nak sembahyang, Nazar nak sembahyang di Sultan, tak mesti pergi masjid Sultan. Boleh pergi mana-mana masjid -mana. di dalam dunia, tak kira. Boleh guna kerana terawat. Pasal apa? Setelah masjid Haram. Masjid-masjid senabawi, masjid-masjid langsa, biar lain-lain. Semoga Kalau awak berniatan nak pergi masjid Katabangka yang baru buat ni kau mana. Yang eh? ni yang besar, besar kau boleh, boleh buat ni yang boleh buat. 25,000 kan? 25 orang, kan itu semayal, 25,000 apa ya? Ni apa, ni keropo. Aku oh, baru buat ni. Awak pun tak dapat hati, lah. tangan tu sebab... Mungkin lebih mudah kalau buat. naik naik dalam masuk. Tetapi, tempat dia sampah, injil ini saja yang ada. Masjid Haram, dari agustus dari November, dari agustus. Jadi kita tengok kalau diambil Haram juga tu. Kata Rasulullah, "Keblat kaum muslimin seluruhnya. Keblat kaum muslimin seluruhnya. siluron. bagi di labaib di Madinah ada raudhah taman surga dekat itu ah tanda paleng ya nabi kata ngabai nakawi memberi raudhahun min riyadil jannah di antara kuburku dan mimbarku kata nabi satu taman surga ya. kalau kubur orang yang paleng kubur orang yang saleh boleh jadi taman surga. Ya dah. Hadisnya. Al-qadru imma radun min riyadhil janna aw hudun min hubarin nira. Kubur itu jadi satu taman surga dan boleh juga satu daripada lubang-lubang neraka. Itu kubur orang saleh. Tapi kalau makam nabi, atas kubur dapat data tu lah nabi itu tak kabel surga, takkan kita yang saling saling ini berita kabel surga nabi pulak tak kabel surga. Aku buangkan kaki itu, Omar buangkan beberapa kaki itu. Jadi kelebihannya ada, dan sama sekali atasnya buat kabel surga. Ah itu, tujuh itu kabel surga. Kamu atas dia dua kabel surga. Tapi kalau saya bumbu bumbu bawah salib kamu bukan Tapi kalau bumbu nabi, nabi dia antara memberku dengan makabco. Rabu tutup minyak. Jadi kata ulama kalau satu orang kalau tuh demi Allah, aku dah masuk surat tak salah. Tuh itu kalau dia pernah pergi Allah kalau dia pernah pergi Allah. Kalau dia pernah beri Allah, kita dah beri Allah. Kita dah masuk surat. Kalau saya belum tahu masuk lagi, kita tidak Allah. Surat surat berapa? Surat itu sama surat. Itu lebihan dan masjid apa? Allah Taala kata, Subhana Aladzi azza bi'alihi lailam min almasjidil Haram ila almasjidil Aqsa ada nama. Al Quran, ada disebut dalam Quran dengan nama itu. Ada lagi satu masjid tak sebut nama, tapi masjid khusus apa dia? Nah, masjid khusus alat taqwa. Dari awal zaman, aku takut anda berada masjid yang anda tinggal atau berada di mana-mana lagi lebih perlu untuk berjalan di sana. Ha. Ini ceritanya, ini ayatnya cerita. Kita tahu dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW ada sekelompok orang namanya orang munafik, orang mana? Munafik yang tidak jia. Dan mereka dipercayai jalan. Nak buat macam-macam perkara. -macam Nak rosakkan Islam. Dari dalam. Dalam satu, dalam satu riwayat sejarah Nabi Muhammad SAW. Satu mazal. Nabi Tua. Perang. Kalau tak silap saya perang tabur. Dan orang munafik itu memikir macam mana nak cari Nabi Muhammad ini nak apa supaya baik kalau munafik supaya bagaimana nak nak lewengkan Nabi, ya. dibuat sesuatu mesyir di luar kota Madinah. Bila Nabi Muhammad balik dari Sabuk siang jamnya Nabi Muhammad mesyir, ini mesyir kita boleh buat. Rasulullah mengajar. Rasulullah mengajar. Dan Allah Taala turunkan ayat dan orang-orang yang membuat masjid itu kata Allah Taala membuat masjid Allah Taala kata masjidam dhiraran mesti atau contohnya wa kufran si kubur wa muslimin masjid yang memecah belahkan orang Islam itu masjid hendak masjid namakan masjid tu di luar kota ni dekat dengan masjid bawah Nabi Muhammad juga perintahkanlah pakah dan tempat jadi tempat buat tak pakai Allah taala kata la masjidul uqta masjid yang diasaskan asas dasar takwa itu masjid bawah kata orang yang pertama lebih utama kau berdiri dekat situ jangan berdiri kau situ dekat kedengaran dia bukan masjid itu yang kau masjid yang kau asaskan mula-mula pada zaman dakwah itu masjid bagi aku antaku mati tapi ada tafsir pula masjid itu yang disebut oleh Allah Taala itu. ialah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madilah jadi ada kelah antara ulama sebab kalau kira yang pertama sekali masjid Uba tapi masjid yang rasmi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi di di Quba ni Nabi kata, barang siapa yang bersuci di rumahnya dan pergi dia di Masjid Quba, gayah dua rakaat, dapat pahala Allah. Dapat pahala? Allah tapi Nabi kata bersuci di rumah. Betul ya? ke? Jadi kita perlu lebih hati-hati betul ya. Walaupun kemana pun, bila sempat kena dari masjid dan tujuan di masjid itu semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. bukan macam masjid zirah itu tadi. Ya, maka masjid-masjid Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. bukan tempat ibadah. Ya. Kita semayang, ya, di masjid al-haram. Selain daripada membuat umrah dan bersalah hajib, yang lain daripada kita semayang hajib, buat umrah di masjid Apa yang kita nak buat lagi? kita juga ni senang kalau perbanyakkan tawa. Ha. Nah. Perbanyakkan kita orang datang dari luar. Tak boleh datang lagi ke tidak? Perbanyakkan tawa. Senang tawa sebaik semua. Dan kita dah tahu lah itu kita meniru amal malaikat yang bertawaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar mereka ke atas kita tak bawa dan nah. berbanyak solat sunat dan berbanyak dan yang ada qada wa qada membaca Kurang-kurangnya sekali. Hatam kalau boleh dua kali, dua kalilah. Ini kalau kita kunjung sana, bila kita buat haji, ya. Atau buat obrah sebuah kali. salah kalau nak hatam, kalau tiga-tua hari. Tapi kalau sepuluh hari boleh lah. Ya, kalau satu hari cikajus, ya. Ah, tapi lepas cikajus mayang yang kita baca, Sampai cikajus, Sampai puluh hari, taklah hatam. Nah, cuba hatam saham Quran di Bahkan dan di Madinah. Walau sekali. Ya, ah. Hatam Al-Quran dan sebagainya juga berdekat kepada orang kafir yang ada dekat sama ada orang kafir tu asal orang Mekah ini lebih utama kita bagi pertolongan Kerana ini jiran ya ataupun orang datang dari luar dari luar Mekah boleh kita berdekat ah ha, kata apa di situ juga digandakan seperti 100.000 sekali kepala ha, apa, apa? dengar itu orang kaya dulu dia ada tegak-tegak khusus. Untuk orang-orang. Untuk hadirna. Untuk bangga. Ini bangga. Tidak ada awliya-awliya banyak. Orang-orang yang ingin banyak. Ini bangga. Ya. Sekarang kita tak tahu. Tapi makam-makam mereka berjaya. Sebab mereka ada seorang yang berjaya. Bukan sana. Ya. Bangga dah tempat. Bangga dah tempat. Tahu dia apa yang kamu siasat? Ah, kalau kita tengok sebenar sila, kita baca sejarah wali-wali. Kalau wali-wali besar, tu suplur tu, tak ada apa-apa. Ha. Suplur kawan. Masalah apa? Mereka nak jawab, yeah? Eh? Mereka nak tunjukkan jalan-jalan. Kalau orang baca, selalu terdedah kepada banyak perkara. Mereka dulu berapa? Sibapura ni banyak wali-wali bersatu -wali. Sekarang kan tak ada lagi Tak nampaknya saya tahu Ya Wah, hati lagi? itu banyak Kita wali-wali Lama orang-orang pun suka datang jika paham Dia pula habis lah Tak lah Supaya kita tak nak tahu. Tahu. Nah, tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. tahu Ya apa Ah, Dari tu Dari tu Dari Arab, jauh mana Tahu Mari datang Mari datang Lajikan Sibapura Nanti pun Jadi dah Kita kena jaga Kita kena jaga Kedawaan kita Sibapura Ya Jaga mesin kita, jaga mendasar-mendasar mendasar kita Jaga ulama'-ulama' ulama kita Ketima ulama'-ulama' yang datang dari luar untuk cara untuk berdahwah Ini memang turun awak Betulnya kita Negeri jangan suka didatangi oleh ulama' Suka didatangi oleh pendahwah, berdahwah Suka didatangi oleh orang tarif Itu negeri besar kan, nah? nah. Kalau ulama' kamu pergi-begitulah, rugi lagi Lagi kita kita nikmati oleh Allah alhamdulillah. Kota Madinah tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang berehat waktu tengah apa? Dengan bapak. Apa kata saya? "Goda bersyukur علينا ما دعا الا بلاع." Wajib kita bersyukur selagi orang berdakwah datang ke tempat kita. Alhamdulillah Nabi Muhammad Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tanda baik. Dan daripada itu Kawasan yang ilaungkan azab adalah kawasan maktab. Ya, kawasan jauh, sempat, ada pada tempat tu. Kalau ada alam, ada, pang, ada bang. Mana ada orang pada? Ha? Tapi kawasan hanya kalau susi-susi, kerja apa jadi kawasan, kawasan itu pasti bangku maut kan. Kawan ada? Pasti ada. Bila berita ada lagi, lagi, lagi. Untuk kelebihannya ada mesjid ada apa. Jadi, nak begini tak? Jadi Kedekatan dakatan Al-Quran dan sebagainya. Ah. Ha. Tadi penadzir kat sangat tegar ya. Ha. jadi ada tegar. Sampai sekarang ada tanahnya tegar untuk bekal Madinah dari Singapura ada, wakaf-wakaf Tapi kat sana orang mendagai. Saya orang masjid mesti susah. Nabi kan masjid masjid ada mana. Ah jadi kalau anda sebesarah ni buat wakaf ke? Ya. Ah dekat sana ada wakaf-wakaf orang itu yang mungkin wakaf langkah kat sana. Ah wakaf Madinah. Baqad. Dulu kaitan tempat ni pun ada tapi kat dah dia uji bukan habis la buat. Masya Allah, masya Allah. Waqaf al-azhar qala tasah. Al-azhar sekali. Ya. Masjid ya. ya. Haram boleh wakaf pada setiap saat. Kita dengar berita. Dan sekarang wakaf di Masjid Haram tu tak disentuh apa-apa kerana keadaan kain. Keadaan solit semua cuma daripada wakaf keadaan tak sentuh dia apa. Apa kisah? Ya Allah. Sampai orang, -orang ada saya dengar itu. Untuk kasih makan burung per yang banyak Dari situ berpikir sekali belakang Berapa lah burung orang Tapi orang ada wakam untuk burung nah. Sekarang sekarang makan kita tak boleh right? kita tahu, Ada orang ambil makan burung ini. Ada juga right? Pasal, Dulu orang jual-jual ini aku. Kita perlu pergi berkali jual ini apa, bekerja, jual ini apa? Ini. Gantung berapa Ganti makan burung memang ada arts, sayang, specials, orang sedang saya masih mungkin nak kirim bungkus makanan dia berbual ni. Nampak dah tu video orang itu <laughs> <speech> yeah. kalau makan. Ah, duit ada banyak nak no makanan dia berapa ni? Ya, makanan mula makan makanan. Itu orang me. yang kita. Memang ada wakaf. Tapi sekarang kerjaan kali ini katanya dia belanja dengan duit dia tinggi, supaya nak kaya, nak simpannya anak peraknya, wakafnya tidak ada. Dan kita kahaksanalian, buatlah apa, ya kalau boleh, buatlah kairan, buatlah apa, bukan untuk semu semu sahaja. So amal jariah, ya? amal jariah, jari. Untuk kita diakhirat, ya? sebab bila kita mati, kita mesti dikira beramal. Kalau kita dah mati, dah masuk dalam kubur, kita mesti dikira beramal kalau ada amal jariah. Ha, macam awak kisah kaya kan di macam awak kisah ibadah ke di situ, pada ha, amal jariah, ya. buat, buat. Ia diketahui apa nih, tak takilah, asalnya ni cara Allah. Kalau tak ada, itu, ini sunnah orang orang kaya kita, ya, mana sunnah tu, perjalanan orang kaya kita. Yang soalnya itu dari dulu sampai sekarang, kita kena ikut perjalanan, ikut perjalanan orang kaya itu. Alat kadang kemampuan kita. Kalau dulu, setiap-setiap sini, kok ada satu orang saja? Jumur orang kalau tu ada 50 tahun, maka tu tu tu. Alhamdulillah. Sekarang kita, ramai-ramai, takut Apa? Takut. Yang ada lebih-lebih lah. Ini ke-provision kalau ada bikin penjaya di sekarang kan? Penjaya di sini, MBF ni. Kalau bila kau nak jahit kotor. Yang ada lebih, kasih lebih. Kasih lebih. Duit kita lah. Duit kita. Memang kalau kita nak kumpul lagi rumah-rumah Lagi seorang-seorang memang tak kumpul lah Tak naikkan musik kita, kita. Ha. Ini sudah automatik di potong Di bawah orang kaca. kerajaan Tak ada macam atas so, Duit-duit kita Perbesarakan ha. Dulu nak ha, berusik senang je Dan tinggal 2 3 4 0 sekarang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yang ada lebih-lebih. Abang tak bikin sebuah jim dia tak boleh? Dan ada satu pola. awak punya perangkat hak boleh? Eh, ha. Nah. Syukur kepada Allah SWT. Nabi kata, Walau sebesar sarang burung kata. Ada jenis burungnya buahnya burung kata. Dia punya sarang pun dia buat. Nabi kata kalau besar itu pun berbuat untuk menjij. Maknanya kau keterubutlah. Bukan menjijik saya itu. Siapa nak mencoba itu? Ya. Maknanya... Awak punya apa namanya waktu hanya sekadar untuk bikin besar itu. Katalah satu batu bata, apa? pun awak boleh dapat ganjaran dari Allah sebuah palinggih dalam syurga. Katakan Allah taala. Subhanallah taala. Rahmanye. Ya? Di samping itu, ya masa kita berada di Mekah. Sunat juga kita menziarahi tempat-tempat sejarah yang masih ada. Nah, sekarang ada yang tak ada lagi Tapi yang nanti ada kita jaraklah ya. itu tempat Pertama sekali tempat kelahiran Nabi Muhammad Semua harus semua Terdekat dengan Kaabah Maitulullah Sekarang ini sudah jadi Kutub hangat, ya, Jadi Kutub Hamad uh, Masa Pertama yang saya beritahu 74 tu Tempat tu bisik terbuka Belum ada Kutub Hamad dia orang boleh jiarah. Ya. Tapi ada dia orang jaga. Empat orang orang raja, orang-orang ulama sana, mereka sangat-sangat jaga. Jangan ada orang menyalahgunakan tempat-tempat macam ini, takut eh, dia boleh rosak bukan? Ah, ha, nak jaga tempat. Jadi mereka jaga? Ada orang-orang mereka jaga, orang ulama, ulama mereka duduk di sana. Pada masa tu kita boleh masuk, kita masuk untuk duduk saja. Ada kursi di sana. Sangat dekat, dekat dekat sana. Sering. Termasuk dulu. Ya. Dan maaf-maaf cakap, Kita tidak cakap kita orang Islam ni. Jika untuk kita leka, Dia duduk belakang situ. Hari ini dia cakap, cik, dia dia cakap Cuma, Kita cakap, Kita cakap, Kita cakap, Kita cakap, Rasulullah, Rasulullah, Kita lakukan, Adab, Adab, Kita cakap, Kalau kat luar teman-teman, Pukul kita, Maaf mengarah dia ceritakan, Kita datang. Sebab ha, ada jenis anak-anak dulu, Kalau luar, Orang nak datang, Orang ma duduk lagi nak ambil pekat. Itu ha, datang dulu imam ini apa nak buat baca la selawat apa tadi selawat baca la betul baca ada guru duduk senyap saja senang Dari rumah saya pun ambil Islam Tidak, lepas itu Dipenuhkan dengan kitab Kitab, semua kitab Pelilihan ya. kitab ha, Saya Pergi, diajak oleh salah satu orang Kita pergi lah, diajar kita, ha, kita pergi Kita ambillah satu kitab Kita baca lah ha, Baca kitab Kita baca kitab pun sambil kita kejap kan Ini rumah Nabi Muhammad Allah SWT gagang tutup tutup tu. Kalau malu. Kita jalan ke luar. Saja. Ya. Kunci, tak kunci. Ya. Sebab ini saya kunci tak tahu buka ke ada buka. Dari luar tu. Ada tahu kan itu tutup katak apa ya? Tutup kalah. Sebab kita tahu di mana Nabi Sallallahu Alaihi Dari gua ini di cahaya kelahiran Nabi Muhammad SAW Sebab telah diwayangkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lailul dunia Terpancar cahaya dari rumah itu naik terus ke atap sampai ke negeri Syah. Cahaya macam lampu suluh keluar dari rumah Siti Aminah pada malam 12 hari bulan. Tapi yang awal pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada 10 Rabiululakhir bulan Muharram ya. Kalau macam mana bot? Alhamdulillah. Lah tempat itu mesti ada lah, mesti ada. Dikenang orang, ya. Tapi ya. tempat lain tak ada lagi. Rumah Siti Khadijah sama Nabi Muhammad, tak ada. Tak nampak lagi Ada kawasan kecil tu katanya dekat kempa dia pun. saya nak buka dekatnya ada masjid dulu. Jadi saya nampaklah bila benarnya sejarah ni, ya. Jadi mana-mana yang ada itu kita siaran. ya. Sejarah. Khabar ya? Yang ada sekarang gua apa? Tempat Nabi Muhammad. Sebun ni. Kita nak berhijrah ke Madinah. Nah, itu kita ziarah. gua ya? Herat. Tempat Nabi Muhammad apa? Menerima wahyu yang pertama. Nah, itu kita ziarah. Ya? Nah, jadi kita kenalkanlah cara Nabi Muhammad. Soal balap tempat itu kita jalan dekat Mekah tu kita ingat itu Nabi Muhammad pun nak jalan dekat itu sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar nah, Umar, Ali tempat dulunya memang tempat suci dan tempat mulia dikot, dikot, dikot, dikotakan oleh orang jahiliyah tidak, kemudian sekali dia, kita, dia pada kebaikan itu ya akhirnya kalau kita bermukim di Mekah jangan kita sia-siakan apa kata kita kata bermukimnya kita di Mekah, ada lagi lain tempat kita kita siap uh, makam kubur Mekah, kubur ma'lah ma ya. ma ya. Ada sahabat-kahabat Nabi yang hadir Mekah, tanah fitur ya. Dan juga ada satu lagi kubur Tapi kita tak diharapkan ya. Tak dibawa ke sana Satu kubur lagi namanya Syubaikah Di Mekah ada dua kubur, satu ma'lah dan satu syubaikah ya. Syubaikah, janganlah ma Jarak-jarak jangan ma'lah hmm. Baik Apabila telah selesai mengerjakan haji itu kalau kita ingin meninggalkan Kota Mekah Wajib berbawah wadah Wajib berbawah wadah Wajibkan ini Dikenakan Atas setiap orang yang ingin meninggalkan Mekah Untuk perjalanan jauh Termasuk orang Mekah ha. Lidwa itu lama mengatakan Ini tawak wadah tawaf qada tidak ada hubungannya dengan ibadah haji dia merupakan kewajipan yang tersendiri kalau kita pergi mekkah bukan ibadah haji sekalipun kita nak ziarah saudara kita apa nak apa ke bila nak keluar dari mekkah balik mesti tawaf mesti tawaf dan kalau masuk tu mesti, uh, Tidak tak mesti tapi sunat tawaf wudhu semua tawaf sebelumnya ada kaitan dengan hadis tengah-tengah. Jangan kata tidak boleh baca perisai. Ya. Orang yang tidak melakukan tawaf wajah atau tawaf selamat tinggal dikenakan. Ya. Kecuali wanita yang sedang dalam haid tidak boleh tawaf dan tidak dikenakan. Jadi orang perempuan yang orang sedang nak balik sekarang banyak hari ini semua nak berangkat pulang, sedang dia berdoa. Dia boleh berangkat pulang tanpa wadah dan tak ada penadah. Memang benar. Ya? Orang yang keluar tanpa bertawak wadah, apabila melewati kawasan perjalanan kasar, wajib atasnya membayar tak. Yani kalau dia keluar dengan tidak buat wadah tanpa kawasan kasar, uh, dia penadah. Dia penadah. Walau pun lepas itu dia balik pekabaran. Katalah dah jauh keluar benda, dia kata, aku nak balik. Dah, dah. Kalau dah keluar jauh, itu kena dah. Kau balik pun, baliklah. Ha. Ha. Tapi tak mungkin. Baik. Ha. Hmm. Hmm. Tetapi, kalau belum melewati perjalanan tata, lalu ia kembali semula untuk bertawaf, tidak akan dikenalkan dah. Tetapi ia berdosa keluar tata wadah, walaupun ia kembali semula sebelum berusaha benda. Kata lawan kepada oh kakak, dia pun kata, dia, dia, dia tak sawak badak, keluar. Sampai tengah jalan, belum sampai keluar dari kawasan muka, dia balik. Kena sawak badak baliklah, memanglah balik. Tapi awak keluar, pesan bawah badak itu tak perlu ha. Kalau tak balik, kena dam. Kalau balik, tak kena dam. Pertama isi dalam kawasan, apa? Ha? Dalam hubungan ini, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya perkara yang terakhir dibuat oleh para jemaah haji ialah bertawaf. Itu perintah Nabi. Janganlah kamu pengabisan sekali meninggalkan mekah tawaf. Kata Nabi. Jadi perkara yang akhir tawaf. Perkara yang awal pun tawaf. Perkara yang akhir pun tawaf. Awal mula masa Mekah tawaf Tawaf selamat datang. Bagi orang yang buat haji. Kalau tak buat haji pun tawaf lah juga. Tawaf selamat datang juga. Yang buat umrah. Tidaklah tawaf selamat datang. Tawaf umrah tu. Tapi mula-mulanya tawaf juga. Jadi kita ni kita berkunjung ke Mekah. Mula tawaf. Akhir pun tawaf. Hmm. Orang Mekah bila dia nak keluar dari Mekah. Nak meninggalkan Mekang, nak belayang, tawaf pada, Tawaf pada. Bila dia balik masuk Mekang, balik-balik kampung, balik-balik Jangan balik rumah dulu Pergi tawaf, tuduh ha, Tawaf, tuduh Belakang pergi rumah Itu jangan berat-berat-berat Teruskan Jadi Rasulullah SAW Merintahkan supaya perkara yang terakhir Dibuat oleh para jemaah haji Ialah berbawah kepada Rasulullah dan kita juga telah meringankan bagi rumpuan yang di dalam khair. Nabi kata, rumpuan dalam khair, tak payahlah. Kalau teruskan, mereka tak boleh tahu, ya. Para jamaah haji yang berada di Mina. Nah, kalau ingin keluar pulang dari Mina ke negeri mereka. Wajib juga bertahap-tahap. Sebab sekarang ada macam satu, misalnya ada juga orang buat satu sisa, jamaah dia Dari Mina nak balik luar Keluar tapi jangan lupa kena masuk makkah Untuk buat taw badak katulah dia buat rancangan atau buat apa cara perjalanan keluar dari hotel hari arafah terus pergi mina muzdalifah mina dari mina balik sama ada pergi madinah ke atau pergi Jeddah untuk balik negeri ada orang buat begitu tapi jangan lupa Jangan awak keluar dari mina terus Dengan tidak tawaf wadah Mesti balik ke Mecca Untuk tawaf wadah Keluar dari Mekah. wajib. Orang yang sudah selesai Bertawaf wadah hendaklah terus bergerak meninggalkan kota Mecca Jangan duduk lagi Sebab tawaf ni Tidak makan tawaf wadah Dawak selamat tinggal. Jalan nak balik. Macam kita dah tengah duduk orang-orang kita, dalam rumah apa, sebelah kita nak balik. Ah, assalamualaikum. Sama Allah nak balik. Baliklah. Lepas itu duduk, lagi lepas tu kakak jaga menunggu kopi melapa kata nak balik tadi. Tak balik-balik. Tak betul lah ni. Tak betul. jadi kalau sudah bilang Allah sudah, terus solatlah. Ya. Jangan tunggu. Kalau dia tunggu Andainya dia duduk lama Tanpa sebab Ada kalau ada sebab Kejahatnya serangkan boleh Yang membolehkan Tidaklah dia mulai Bawa badannya Katalah Dia dah bawa badan Tahap pun macam ada kerja lagi Belum tentu saya lagi Tak jadi nak belayang Ataupun kalau dulu Dulu problem tunggu papan Haa Dia dah kata Sekarang awak sedia Buat apa mahu awak Buat dulu Ini bawa badan suyuh. Dan pergi Balik Lima jam apa kata? 6 jam pasang Azam 7 jam Kadang-kadang sampai malam pasang Azam Kena tidur Tau apa-apa Tak kira-tau susah saja Kena tahu apa-apa Sama ha. juga lah Tadi kita kata ya kita tak salah Kita salah nak balik Lepas itu anda cakap buang lagi Tak apalah tak salah tu. Tapi kalau nak balik Salah tu gila Tadi punya tak balik, tak balik Pasal apa Dalam lama dalam Tak lama tak, tak dapat Itu cara nah. Jadi kita pulang ke bawah ha, Jangan salah faham. Ada sengah orang kata berdosa. Dah tahu bawah tak jalan. Dia tak terser. Cuma tahu bawah wadah tu tak kira. Tahu bawah tak kira. Ada orang yang marah. Kepul dah tahu bawah semua orang macam. Terserah marah. Tak boleh keluar. Apa nak buat. Ya. Jadi bagaimana? Tahu bawah lagi sekali. Berdosa dia tak terser. Tak terser. Cuma sawah padang putas dikira sebagai sawah padang. Kerana awak dalam lama pula tunggu lepas itu. Ya. Ha. Mengulang sawah padang. Tetapi, kalau dia menunggu hanya sebentar saja. Umpama membeli barang keperluan pelayarannya. dan tinggal nak pergi ke ini kedai dekat itu sementara. Nak berangkat pergi beli tak dapat seorang. Ha. Tidaklah perlu mengulang sawah padangnya. Begitu juga kalau ia baru selesai bertawaf wadah, lalu muazzin pun tamat. Dia tawak ni waktu nak semayang. Nak keluar waktu semayang. Kalau belum tamat, dia mesti keluar. Jalan. Tapi kalau baru dia ambil tawak wadah, baru nak keluar, tamat, Dia kena tunggu. semaya. Ya? Tapi kalau dia nak sumayam, dia jamak. apa kita tak tahulah. Nah, dia keluar lah, tak boleh. Tapi kalau dia kata dia nak sumayam, boleh sumayam. Adakah dia wajib ulang tahu badak dia lepas sumayam, tak wajib. Tidak. Bahagian badak ni macam dikira tahu, kira -kira. dia boleh dikira sumayam. Ya, berjamaah. terjadi di tawaf sunat juga dia batal sunat tawaf ingat ya Tiap-tiap tawaf ada dan salat sunat tawaf jadi termasuk dalam tawaf qada ni lepas tawaf qada saya sunat tawaf qada dua rakaat di belakang maqam ibrahim Jangan ya? ha, ah jangan keluar, -keluar tapi kalau dia tak, tak buat salat pun tak apalah ya, tapi sunat ya salat tawaf qada -tawak ya dua lakang. Di belakang masa yang berakhir Kemudian sunnah ia menuju ke Al-Multazam Al-Multazam Al ni Antara Hajar Aswad Dengan pintu gambar Itu kawasan namanya Al-Multazam Kawasan Kabul Doa Ada 15 tempat dia muka Kawasan Kabul Doa Sudah terbicara dan sudah lepas bincangannya. Jadi satu daripada Nama Al-Multazam Jadi aa, yang sebenarnya alme kagak ni sunat kita pergi bad pada tawaf qada. pergi tawaf. Yang lain-lain kita tengoklah macam tu, ya. Kalau doa pun dari jauh boleh, ya, Tapi kalau tawaf qada, Apa kita buat kita berpaut, ah, berpau. Letakkan tangan kita di situ dan letakkan kaki kanan kita kita melekaplah kat situ. Sebab apa boleh? Tak depo lah. Dengan doa khawak wadah. Ni akan datang doa. Ataupun kalau kita dah dekat situ. Tak tempat nak doa ke apa, Kita doa ringkas saja. Ya Allah. Terimalah apa yang aku dah buat di sini. Kabulkanlah. Dan aku akan pulang ini nanti. Dan janganlah dahnya ini yang terakhir. Aku haji ke Terumah. Biarlah aku datang lagi. Berulang, berulang, berulang. Itu tempatnya kita minta. Haa. Macam kita nak balik, orang-orang atau orang, -orang, orang, -orang, orang, -orang datang lagi lah. Tak oh, apa? Jangan datang lagi. Jangan datang lagi. Ini kita minta aku akan datang lagi ya Allah. Aku mau, datang lagi. aku mau datang lagi. Mudah kan? Senang kan? Perjalananku untuk datang ke sini. Ya? Janganlah datang yang ini kali yang akhir. Itu pun jika keadaan ini jika lah awak nak berpaut ke situ. Kalau keadaan tak izinkan. Misalnya awak ni nak, -nak berangkat orang dekat itu. Begitu ramai. Nak tunggu ni orang lega. Orang tak boleh lagi. Macam mana? Haa. Nah, berdiri dekat depan. Berdiri dekat depan. So. Ya. Haa. Doa ni ni nanti akan saya terangkan lah. kali yang keluar ya. Doa ni ada di sini. Jadi cukup. Sampai sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ننفعنا بما علمتنا رب يعلمنا الذي ننفعنا وبقصفنا بطلنا لنا وطوافات ربنا في ديننا وعلى القصر ينفع على بر وبقصفنا ومصفنا بطلق في الكرم كل حياة جائمة وحلة هي علماء احضار الخير في كل شرق ربنا اصدق لنا كل شؤون واخرة بالربار كوعيون واضعنا ربنا كل جنون قبل ان تاتيها وصل المنون واخرستنا تأخرى من تدر وصلاة الله ترشل مصدفة من الى القهد دعانا والوفاة. Tak fitil nasi shifa, walaupun alat kira surafah, walaupun syahid mufakir, alaikum